Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah Al-Baqarah um, ayat 178 ya. <coughs> di antara dua gambar tu apa, apa beza uh, ayat yang bergaris? Yang pertama di atas tu "Allahu Akbar" rajim fil qatil al hur bil hurri. Pada bacaan wasal ia dibaca seperti itu. Uh, kenapa tak ada alif kecil mad? Untuk membolehkan dibaca wasal. Sebab selepasnya tu Hamzah wasal. Maka untuk membolehkan dibaca wasal. Maka alif kecil mat tidak diletak. Pada ketika alif kecil mat tidak diletakkan. Bacaan waqaf itu. Uh, Iyak yang tiada titik itu dipanggil sebagai alif maksurah. Pada ketika itu ia itu dipanggil sebagai alif maksurah. Jadi ia berfungsi sebagai uh, alif mat atau huruf mat. Jadi waqaf dengan Filqatla dua harakat La itu ialah hukum mat asli Pada ketika Waqaf itu, ia yang tiada titik itu Berfungsi sebagai uh, Namanya Alif maksurah Berfungsi sebagai huruf mat dan waqaf dengan hukum mat asli dua harakat Kenapa tak letak alif kecil mat? Untuk membolehkannya dibaca wasal Kerana selepas itu ialah Hamzah wasal Sama juga pada ayat Surah Al-A'lam -Al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 Ada alif kecil mat sebab uh, ia tidak bertemu dengan Hamzah wassal. Ia tidak bertemu dengan Hamzah wassal. Namun ada satu lagi keadaan di mana ia yang tiada titik ini tidak diletakkan alif kecil mat. Iaitu pada bacaan baris dua di atas yang menggunakan uh, alif maksorah. Contohnya, dal ya Mati dua di atas dan Waqaf dengan bunyi da dua harakat. Pada ketika itu, ya yang tiada titik itu berfungsi sebagai uh, alif makzurah. Sama juga dengan lam ya baris dua di atas, ia juga, dibunyi, uh, ia juga bunyi lan dan bila waqaf, jadi la dua harakat, ia juga ialah alif makzurah. Sama juga dengan mim ya tiada titik bersambung, baris dua di atas. Yang bila diwakafkan jadi punya ma dua rakat. Hukum man'iwat itu ia juga ialah uh, berfungsi sebagai alif maksurah yang dibaca dua rakat. Hukum man'iwat sebab baris dua di atas. Hukum man'asli jika baris satu di atas. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan. Wallahu a'lam.